På, at... Det var ikke længe før, at Livgarten trækker op med deres æresbevisning, som de、uh, altid sætter ind med, inden borningen går i gang med sin nytårstalende. Så på en lille god slagsbas vil vagten træde til geved, som det hedder, og stod trådt an med fane og to tambuer, når talen holdes. Så hvis jeg kan sætte på øjnene, så kræver det, at de har sat hudene godt fast. Der er godt med gæster derinde. Hvor er der en lille talende på? Er man ikke en bord? Prændingsmiddagsfaget er holdt i modtændtesfærdighed på Kristian Midtens Halle. Nu har netop fejret julen. Den vejlige fest med julesfag og tændte lys og forventningsfulde børn. I den mørkeste tid på året lyser julen op. Nu står det nye år fra døren. I aften fejrer vi nytårsaften. Påhører os lækker et år, som vi møder med forventning, men også med bekymring, for der sker voldsomme ting ude i verden. Nogle årstal står klart i vores bevidsthed, fordi vi køtter dem til bestemte begyndigheder. Året 1843 husker vi forredningen af de danske jøder. Det var 80 år siden i oktober. Hvad skal vi gøre, når uskyldige mennesker bliver angrebet? Det vidste den danske befolkning den dag. Almindelige borgere hjalp hensker spontant deres næte mennesker, alvorere naboen, stjulte kollegaen og bare til familier i sikkerhed i Sverige. For almindelig de fleste danske yderer lykkedes slukten fra nazisternes folkmord. Den dag Danmark var besat, gav min far fra Crescentine utrættelig, så var holdningen i besværet.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 men putt betaler prisen. Ustødlige mennesker er de første offer, ikke alene i Mellemøsten, langt herfra, men også i Danmark. Frien får antisemitismen til at igen er brede sig. Det er ulykkeligt og skændigt. Jeg vil i aften komme med en uttrydlig opfordring til alle, for at de alle i Danmark behandler hinanden med respekt. Vi skal træde tættere på hinanden, ikke fjernere fra hinanden. Vi skal huske, at de alle er mennesker. Det gælder såvel jøder som palæstinensere. Både jøder og palæstinensere i Danmark bliver bange, når telefonen ringer, eller dårligt nuks om familien.